Розділ 11. Усі знову зібралися в кают компанії, але зараз вони виглядали набагато розгубленішими. Ніхто цього не приховував, особливо паркер і ріплі. Побачивши, чим їм доведеться воювати, астронавти остаточно розгубилися. Даллас вивчав планну строму, який щойно роздрукував. Паркер стояв біля дверей, іноді нервово поглядаючи на коридор. Щоб це не було, воно велике, тихо промовив інженер. Воно налетіло на Брета, як бісовий велетенський кажан. Даллас підняв голову від схеми. Ти точно впевнений, що воно потягнуло Брета до вентиляційних отворів? Воно зникло в одному з каналів охолодження. Ріплі нервово терли руки. Я впевнена, що бачила, як воно потрапило всередину. Більше йому немає куди подітися. Не сумніваюся, додав Паркер. Воно пересувається всередині вентиляційних шахт. Тому ми й не змогли його знайти за допомогою відстежувача. Вентиляційні шахти, Далласа задовільнила відповідь. У цьому є сенс. Джонс робить так само. Ламберт ліниво перемішував темну каву і висловила несміливе припущення. Бред може ще бути живий. Це ледь, можливо. Ріплі не була фаталісткою, вона міркувала логічно. Воно потягнуло його нагору, як тряпчану ляльку. Але навіщо йому Бред? запитала Ламберт. Чому воно забрало його замість того, щоб бити? Можливо, воно мало намір використати його замість інкубатора як припустив Еш. Або щоб його з'їсти, напружено сказала Ріплі, й пересмикнуло. Ламберт поставила каву. У будь-якому випадку, поки що рахунок 2.5 на користь чужого. Паркер крутив у руці шокер, потім повернувся і жбурнув його об стіну. Виріб брета зігнувся, впав на підлогу і кілька секунд потріщав. Інженер сказав... А я вважаю, що треба підірвати того засранця лазером. І все. Далас співчутливо відповів. Паркери, я тебе розумію. Ми всі любили Брета. Але зараз треба міркувати тверезу. Якщо та тварюка дійсно така велика, як ви стверджуєте, то своєю кислотою вона здатна роз'їсти дірку за вбіжки з кают-компанію. Я вже не кажу, що вона зробить роботі схемами та засобами управління між поверхами. Цим поки що не можна ризикувати. Поки що? Паркер почувався настільки безпорадно, що не зміг навіть розгніватися. «Скільки повинно померти людей, щоб ти усвідомив, що це єдиний спосіб знищити цю тварюку?» «Паркери, це в будь-якому разі не спрацює», – озвався Еш. Інженер похмуро повернувся до Еша. «Що ти маєш на увазі?» «А те, що лазером треба ушкоджувати життєво важливі й вразливі органи з першого ж пострілу». Судячи з того, як ти описав ту істоту, вона не лише величезна і сильна, а й доміса швидка. Логічно міркуючи, можна припустити, що вона так само здатна до швидкої регенерації тканин, як і її ручна форма. А це означає, що треба знищити її швидко і повністю, інакше нам усім буде непереливки. Це важко навіть із звичайними людьми, а тут чужий, про вразливі життєво важливі органи якого ми нічого не знаємо. А раптом у нього взагалі немає слабких місць. Розумієш? Він теж намагався говорити зі співчуттям, як і Далас, усі знали, що інженери були дуже близькими друзями. Хіба ти не уявляєш, що може трапитись? Припустімо, кільком з нас пощастить влучно потрапити в ту істоту, що теж не факт. Хай ми вразимо його раз шість до того, як воно встигне розірвати стріців на шмаття. Усі шість ран загоється достатньо швидко, щоб врятувати його життя. Але головне, що та рідина пораненого чужого встигне тим часом роз'їсти декілька дірок у кораблі раптом ця кислота роз'їз схеми, що контролюють подачу повітря або живлення для освітлення корабля. Думаю, що це досить реалістичний сценарій, враховуючи те, що ми знаємо про цю істоту. До чого ми зараз прийшли? Ми втратили двох людей, а ситуація на кораблі погіршилася. Паркер похмуро слухав, нарешті він підняв очі й пробублів. Тоді що в біса ми будемо робити? Єдиний план той, що ми вже розробили, промовив Даллас і поплескав по схемі. Треба знайти, в якій воно шахті, вигнати до тамбур шлюзу і видути в космос. Вигнати? Паркер похмуро засміявся. Я тобі кажу, той сучий потрух здоровенний. Паркер презирливо плюнув на зігнутий шокер. За допомогою цього ми нікуди його не виженемо. Але в одному капітан правий, сказала Ламберт. Ми повинні заманити його до шлюзу. Як? Гріплі обвела поглядом невеличкі зібрання. Вважаю, час почути якісь нові дані від наукового відділення. Є якісь думки, Еше? Науковець замислився. Ну, здається, воно добре пристосувалося до атмосфери, в якій достатньо кисню. Це, напевно, через його дивовижний швидкий ріст на цій стадії. На цій стадії? перепитала Ламберт. Тобто воно може знову перетворитися в щось інше. Еш сплеснув руками. «Ми так мало знаємо про нього. Ми повинні бути готові до всього. Воно вже пережило три метаморфози. З яйця в руку, з руків в те, що вилізло з Кейна. А тепер у цю ще не до кінця зрозумілу форму, яка має значно більші розміри і здатна легко тягти серде Брета. Зараз немає жодних підстав стверджувати, що ця форма перебуває на остаточній стадії розвитку». Еш помовчав, а потім додав. «Наступна форма може бути ще більшою і потужнішою». Заспокоїв, пробурмутіла Ріплі. Що ще? Окрім нової атмосфери, істота поза сумнівом розвинула свої харчові потреби. Тому їй для життя багато не треба у різних атмосферах, а іноді й взагалі без нічого, але як довго ми не знаємо. Також ми не знаємо, як воно переносить різкі зміни температури. На борту Нустрому порівняно комфортний, теплий клімат. Враховуючи екстремальну температуру на планеті, яку ми знайшли, розраховувати на те, що його об'єс сильний холод, точно не треба, а і це може бути ще витривалішим, аніж ця форма. Для цього є прецеденти. Добре, запитали ріплі, що ж до температури, що буде, якщо її підняти, можемо спробувати, сказав Еш. Ми не можемо підняти температуру по всьому кораблю з тієї ж причини, чому не можемо висмуктати усе повітря. Малі запаси в скафандрах, обмежений рух, повністю обмежені дії під час зберігання в морозильних камерах, то що. Але більшість живих істот бояться вогню. Немає потреби гріти весь корабель. Можна провести високовертний кабель у декількох коридорах і заманити його туди. Це дубляч його підсмажить, запропонувала Ламберт. Ми маємо справу не зі звичайною твариною, повідомив Еш. Навіть якщо це тварина, то вона досить розумна. Вона не наткнеться сліпо на кабель чи ще щось, що блокує явний прохід типу коридору. Те, що чужий подорожує вентиляційними шахтами, а не коридорами, доводить це. До того ж, деякі примітивні організми на кшталт таку здатні поглинати електричні поля. У наших умовах це не краща ідея. Можливо, воно відчуває наші електричні поля, Похмуро промовили Ріплі. Хто зна, раптом воно так нас і знаходить. Паркер із недовірою подивився на неї. «У нього ж є очі, хоча воно може покладатися не лише на свої очі, якщо то очі, звісно». «То не очі», – припустила Ріплі. «Ця істота, напевно, використовує багато ресурсів і органів чуття, які допомагають їй орієнтуватися», – додав Еш. «Усе ж мені не подобається ідея з кабелем», – Паркер почервонів. «Не люблю ці здогади. Коли воно буде в шлюзі, я хочу бути там і побачити, як воно помре». Паркер на хвильку замовк, а потім додав уже менше бутійну. «Хочу почути, колоно волатиме, як бред!» «Скільки часу займе виготовити 3-4 вогнемети?» раптом запитав у Паркера. «Дай мені 20 хвилин. Основні стаціонарні одиниці на складі. Головне пристосувати їх для ручного перенесення. Ти можеш зробити їх потужнішими? Не хочу, аби ми втрапили в ситуацію, яку описав Еш. Я про лазери». Треба якось зупиняти ту тварюку. «Не турбуйся», – крижаним голосом промовив Паркер. «Я зроблю таке, що засмажить усе на своєму шляху». «Тоді це найкращий варіант», – капітан подивився на стіл. «У когось є кращі ідеї?» Усі мовчали. «Чудово», – Дала став за столу. «Коли Паркер виготовить свої вогнемети, почнемо звідси і повернемося на поверце. Зайдемо до майстерні, в якій та тварюка викрала брета. І там будемо намагатися виманити її. Паркер недовірливо промовив. Воно забрало його середину корпуса по перекладинах, а потім залізло до шахти. Чортам ногу зломить, а я не мавпа. Він застережливо подивився на Ріплі, але вона нічого не відповіла. «Що ти пропонуєш? Сидіти тут і чекати, поки воно прийде по тебе?» – запитав Даллас. «Чим довше ми змусимо його оборонятися, тим краще для нас». «Є одне але», – сказала Ріплі. «Яке ж?» «Ми не впевнені, що воно взагалі захищається», – промовила вона, зустрівшись з кочима з Далласом. Вогнемети були масивніші за шокери і виглядали більш ефективно. Але шокери працювали бездоганно, а Паркер запевнив усіх, що з вогнеметами теж буде все гаразд. Утім, цього разу він відмовився демонструвати їх можливості, оскільки, за його словами, вогнемети були такими потужними, що могли спалити підлогу. Той факт, що Паркер довіряв і своє життя цим апаратам, вже було чудовим доказом для всіх. Щоправда, Ріплі сумнівалася. Вона почала ставитися з підозрою до всього і до всіх, та й взагалі завжди була в дечому параноїком. Останні події лише погіршили цей стан. Вона почала перейматися станом своєї свідомості не менше, ніж проблемою з чужим. «Нічого. Після того, як ми знайдемо чужого і вб'ємо, усі душевні проблеми розвіються», – заспокоювала себе Ріплі. Тісна група знервованих людей обережно йшла від кают-компанії до поверху «Б». Коли вони підходили до наступного тамбуру, їхні пристрої почали активно пищати. Ешта ріплі негайно вимкнули зумери. Тепер їм доводилося слідкувати за стрілками, що рухалися. За десяток метрів вони почули інший, голосніший звук, наче хтось з усієї сили дряпав кігтями по металу. «Тихо!» – Даллас перехопив вогнемет і повернув за ріг у коридорі. Голосні рвані звуки не стихали і стали чіткішими. Дала зрозумів, звідки вони лунають. «Продуктовий склад, – прошепотів він. – Воно там. Прислухайтесь, нервово пробурмотіла Ламберт. Господи, напевно, воно має бути дуже великим». «Доволі такі, – м'яко погодився Паркер. Я його бачив, пам'ятаєш? А ще воно сильне. Воно несло брета як…» Він замовк на півслові. Думки про брета відібрали бажання розмовляти. Дала підняв фрусунку вогнемета. Позаду складу є шахта. Воно потрапило туди через неї. Даллас подивився на Паркера. Ти впевнений, що це працює? Я ж їх рубив. Це нас і непокоїть, промовила Ріплі. Усі пішли вперед. Рвані звуки не стихали. Коли всі підійшли до дверей складу, Даллас перевів погляд від Паркера на дверну ручку. Інженер неохоче схопився за масивний виступ, а Даллас відійшов назад на два кроки і взяв вогнемет на поготів. Уперед! Паркер ривком відчинив двері і відскочив у бік. Даллас натиснув на спусковий гачок незграбного вогнемета. Неймовірний струмінь помаранчевого вогню заповнив прохід. Усі відсохнулися від сильного жару. Даллас швидко подався вперед, не звертаючи уваги на жар, який не спадав, і опалював йому горло. Вистрілив ще раз, потім втретє. Він опинився на підвищеній платформі. і Йому доводилося повертатися, щоб стріляти в різні боки. Жар розпашив настільки, що й капітаномі довелося відступити, зачинивши двері. Команда провела декілька нервових хвилин у коридорі, чекаючи, доки температура на складі дещо спаде. Незважаючи на це, жар, що виділявся від ліючого сміття, був такий сильний, що їм довелося йти дуже обережно, щоб не врізатися в розжарені ящики на стінах складу. Там був повний бардак. Вогонь Далласа довершив справу розпочату чужим. На стінах виднілися густі чорні патьоки, що з'явилися внаслідок потужної дії вогнемета. У тісному приміщенні стояв стійкий запах згорілих інгредієнтів штучної їжі, що змішалися з карбонізованою упаковкою. Незважаючи на безлад, на складі дещо ціліло. Можна було побачити також явні сліди роботи чужого. Неушкоджені вогнем шматки металу було розкидано на підлозі. Пакування різних гатунків і розмірів також заціліло на підлозі і було розірване якимось дивним чином. Що воробникам і не снилося. Суцільно металеві банки, так їх називали за звичкою, хоча матеріал, з якого вони були зроблені, не нагадував метал, були розрізані на шматки, як фрукти. Було видно, що до появи вогнемета чужий тут добре постарався. Астронавти пробиралися крізь руїни, тримаючи відстежувачі та вогнемети на погутів, який дим підіймався вгору і роз'їдав очі. Ретельна перевірка кожної купи знищених запасів, в яких міг виховатися чужий, не принесла бажаних результатів. Оскільки вся їжа на Нострому мала штучне походження і однорідну структуру, то знайшовши там кістки, можна було бути впевненим, що вони належали прибульцю. Але єдиною річчю, що нагадувала кістки, були армовані стрічки деяких великих ящиків. Ріплі та Ламбард хотіли обіпертися на рожарену стіну, але вчасно уговталися. Його немає, розчаровано пробурмотіла ріплі. Тоді де в біса воно? запитала Ламберт. Там. Усі повернулися до Далласа, який стояв біля торцевої стінки позаду груди розплавленої чорної пластмаси. Він вогнеметом вказував на вентиляційний отвір у стіні. Ось куди воно втекло. Усі підійшли і побачили, що друзьки розбитої захисної решітки, яка зазвичай закривала отвір, зараз валялися на підлозі. Дала зняв ліхтарки з поясу і посвітив у шахту, але побачив лише гладкі металеві стіни, які завертали вдалині. Капітан промовив схвильованим, але несподівано бадьорим голосом. «Можемо зробити перерву». «Ти про що?» – запитала Ламберт. Він увів усіх поглядом. «Ви що, не розумієте? Тепер усе йде на нашу користь. Ця вентиляційна шахта виходить до головного тамбуршлюзу». Там є лише одна велика дірка, в яку може вислизнути ця істота, але ми можемо її перекрити. Потім ми заженемо її вогнеметами до шлюзу і видаємо до космосу. Ага, промовила Ламберт. Було зрозуміло, що вона не поділяє ентузіазму капітана з приводу такого плану. Нічого особливого, просто треба пролізти крізь шахту за ним, не заблукати в цьому лабіринті зустрітися віч на віч, а потім молитися, щоб воно злякалося вогню. Посмішка Далласа дещо пригасла. Типу людський фактор все ускладнює, чи не так? Але мій план повинен спрацювати, якщо воно боїться вогню. Це найкращий варіант. І нам не доведеться заганяти його в кут, сподіваючись, що вогонь вб'є його. Воно буде відступати, прямо до шлюзу, де й знайде свою смерть. Усе добре, але питання в тому, хто буде його переслідувати? запитала Ламберт. Даллас углянув групу, намагаючись визначити кандидата для смертельної гонки. У Еша були найміцніші нерви, але в Далласа досі були сумніви щодо наукового співробітника. Також Еш займався пошуками нейтралізатора кислоти, тому його не можна було відправляти в шахту. Ламбер досі трималася добре, але серед усіх могла найшвидше втратити витримку. Ріплі. З нею буде все гаразд тільки до моменту реального зіткнення, а Даллас не був впевнений, що вона не злякається. Усе ж Даллас сподівався на її хоробрість. Але чи варто ризикувати її життям? Паркер. Той завжди вдавав із себе місного горішка. Він часто нарікав, але й часто виконував важку роботу, причому доволі якісно. Взяти хоча б шокери та вогнемети. Зрештою, чужий забрав його друга, і він розбирався в усіх тонкощах користування вогнеметом. Ну, Паркере, ти завжди мріяв про повну частку і бонус після рейсу. Еге, невпевнено промовив інженер. Ну, то лізь до шахти. Чому я? Далас хотів перерахувати всі причини, але обмежився простим поясненням. Хочу подивитися, як ти утримуєш повну частку. От і все. Паркер похитав головою і відступив назад. Ні, може забрати собі мою частку і всю зарплату за рейс. Він головою кивнув у бік отвору шахти. Я туди не полізу. Я полізу. Далас подивився на ріплі. Він так і знав, що рано чи пізно вона кудись стрягне. Дивна жінка. Далас завжди недооцінював її, так само, як і всі. «Навіть не думай про це». «Чому?» – ображено запитали Ріплі. «Дійсно, чому?» – стряв Паркер. «Якщо вона бажає, чому б її не відпустити?» «Я так вирішив», – коротко пояснив Далас і подивився на Ріплі. Вона була ображена і схвильована. Капітан не розумів, чому заборони вийти. «Втім, неважливо. Можливо, колись я зможу їй пояснити. І головне собі». Іди до тамбур-шлюзу», – наказав Даллас Ріплі. «Еше, залишайся тут, щоб перекрити цей вихід, якщо він якось обійде мене або пройде крізь мене. Паркер та Ламберт перекрити той вихід, про який я говорив». Усі, розуміючи, подивилися на капітана. Вже не було сумніву, хто полізе до шахти. Захекана Ріплі дісталася шлюзу на правому борті. Вона подивилася на відстежувач, але не побачила жодних рухів і натиснула червону кнопку. У коридорі почулися тихі гудіння, і ми сині двері шлюзу відчинилися. Після цього гудіння припинилося. Ріплі натиснув на кнопку телефону внутрішнього зв'язку. Там бур шлюз по правому борту готовий. Паркер і Ламбр дісталися того місця в коридорі, про яке говорив Далас, і зупинилися. Вгорі вони побачили вентиляційний отвір із решіткою. Він виглядав досить безпечно і займав три чверті стіни. Якщо воно піде цим шляхом, то ось де вийде. – відзначив Паркер. Ламберт кивнула, підійшла до мікрофону телефона внутрішнього зв'язку і доповіла, що вони на місці. На продуктовому складі Далас уважно прослухав повідомлення Ламберт і Ріплі. Капітан дещо запитав, підтвердив відповіді і роз'єднався. Теж подав йому свій вогнемет. Даллас налаштував фасунку і зробив кілька швидких коротких пострілів. «Досі працює. Паркер набагато кращий прикладний інженер, аніж думає». Він помітив вираз на Еша. Щось не так? Ти прийняв рішення. Я не маю права щось говорити про це. Ти науковий співробітник, тож маєш? Це не пов'язано з наукою. У нас мало часу говори. Еш подивився на капітана неспідробною цікавістю. Чому саме ти? Чому ти не послав ріплі? Вона хотіла і вона б упоралася. «Я не міг нікого послати. Мені треба йти самому», – відповідала з перевіряючий рівень рідини у вогнеметі. «І початково треба було не шукати когось, окрім себе. Це мій обов'язок. Я дозволив Кейнові спуститися в шахту на кораблі прибульців. Тепер моя черга. Я і так змусив багатьох ризикувати, хоча сам був у безпеці. Тепер настав мій час». «Ти капітан», – заперечив Еш. «Настав час бути практичним, а не геройствувати. Ти все правильно зробив, пославши Кейна». Чому зараз зробити інакше? Далас вишкірився. Рідко, коли Еш суперечив сам собі. Не тобі говорити про дотримання процедури. Це ж ти відкрив шлюз і впустив нас на куребель. Пам'ятаєш? Науковець не відповів. Тому не треба мене вчити, що правильно, а що ні. Якщо ми втратимо тебе, то всім стане важче, особливо зараз. Ти щойно стверджував, що Ріплі впоралася би. Я згоден. Вона друга людина після командира. Якщо я не повернуся, то вона зможе робити все те, що й я. Не згоден. Вони гаяли час, не кажучи про те, що чужий вже добре відірвався від них. Далесу набридло сперечатися. Годі, я прийняв рішення і не зміню його. Капітан повернувся і став правою ногою до шахти. Потім він просунув огнемет вперед, переконавшись, що той не посунеться униз поверхнею шахти. Рухатися на присядки не вийде, пробурчав Дала, зазираючи в шахту. Мало місця. Він прибрав ногу. то удається пусти. Він пригнув голову і проліз у діру. У шахті було менше місця, ніж Дала сподівався. Він не міг уявити, як така велика істота, якщо вірити описам Паркера та Ріплі, могла пролазити в такий вузесенький тунель. Але вперед. Дала сподівався, що шахта може й далі звужуватися. Можливо, тоді та тварюка, втікаючи в паніці, надійно застрягне. Тоді їх задача стане простішою. Як воно? Вигукнув еш позаду. Так собі, поділився враженнями Даллас. Його голос важкою луною відбувався від стін. Капітан із важкістю повз. Ідеальний розмір для незручностей. Далас увімкнув ліхтарик і занепокоєно почав шукати лерингуфон. У світлі ліхтарика він побачив порожнечу шахти, яка тягнулася по прямій з невеликим нахилом униз. Він знав, що нахил буде збільшуватися, і йому доведеться спуститися на цілий поверх, щоб не ту тварюку і викинути за шлюз на правому бурті. «Ріплі! Паркер! Ламберт! Як мене чути? Я в шахті, готуюсь до спуску!» Внизу Ламберт відповіла. «Чо йому тебе добре? Я спробую зловити твій сигнал, щойно ти з'явився в діапазоні відстежувача». Біля неї Паркер підняв вогнемет, уважно спостерігаючи за решіткою, що закривала вентиляційний отвір. Паркере, наказав Даллас, якщо воно спробує біля вас вилізти, заганяй його назад, я гнатиму його вперед. Добре. Готова, доповіла Ріплі. Вентиляцію відкрили, чекаємо на густей. Воно прийде куди треба. Далас поповз, постерігаючись за тунелем і тримаючи пальці на паутові на вогнеметі. Тут шахта була за шишки не більше метра. Він понатирав собі куліна і шкодував, що не вдягнув ще один кобінізон. Раніше треба було думати, мислив він. Усе вже було готове, і Далас не збирався повертатися. «Як ти там?» – у динаміку пролунав голос Еша. «Нормально», – відповів він схвильованому науковцю. «Не турбуйся, слідкуй за отвором», – раптом воно якось проскочило позаду. Ось і перший поворот у шахті. Даласи силовся згадати точний план системи вентиляції, але схема залишилася кают-компанії, а в голові крутилися лише нечіткі зображення. На кораблі вентиляції приділялося мало уваги. Далас шкодував, що не витратив більше часу на вивчення її схеми, але зараз вже було пізно. Попереду було ще декілька вузьких поворотів. Далас зупинився, важко дихаючи і піднявши вогнемет. Не було жодних узнак, що за тими поворотами щось ховається, але краще перестрахуватися. Далас перевірив рівень палива. Вогнемет було повністю заправлено. «Непогано було б нагадати тій тварюці, що за неї женуться. Можливо, це трішки підгонить її, так що не доведеться стикнутися з нею віч на віч», – подумав Далас. Капітан натиснув червону кнопку і вистрілив у тунель. Вогонь рвів у вузькій шахті, а його обличчя обдало жаром. І знову поліс уперед на ріктях, намагаючись не торкатися гарячої металевої поверхні незахищеними руками. Навіть субка тканина пропускала тепло, але Далас його не відчував. Він уважно дивився вперед в очікуванні якихось рухів чи запахів. В апаратній Ламберт уважно спостерігала за надійно зачиненим отвором. Вона потягнулася назад і класнула вимикачем. Почулося гудіння, металева рішітка відсунулася, і перед ними з'явилася дірка. «Ти здуріла?» – Паркер здивовано подивився на неї. «Якщо та тварюка залишить головну шахту, то прийде сюди», – відповіла Ламберт. Хай буде відчинено, за решіткою занадто темно, я б хотіла бачити, коли щось з'явиться. Паркер хотів заперечити, але подумав, що краще витратити енергію на те, щоб слідкувати за отвором. Неважливо, чи він буде відчинений, чи зачинений. До того ж, Ламбард як штурма, старша за нього за посадою. Під затікав далосої в очі, докучаючи, як настирна кумаха. Йому доводилося зупинятися, щоб витерти його. В очах пекло, і він погано бачив. Попереду нахил шахти різко йшов вниз. Він очікував, що тут буде спуск. і Той факт, що пам'ять не підвела його, трішки радував. Тепер треба регулювати швидкість спуску та не втратити рівновагу, окрім спостереження за шахтою. Коли Далас підповз до спуску, він вистрелив ще раз. Жодних криків, запаху підсмаженої плоті. Чужий досі далеко. Дала уявив, як він сердито чи залякано повзе до виходу. А може він застиг у очікуванні, готуючись напасти на свого невгамовного переслідуюча і застосує всі способи захисту, які неможливо усягнути людським розумом. У шахті було спекотно, тож Далас почав втомлюватися. А раптом чужий знайшов інший спосіб, щоб вибратися із шахти, спало йому на думку. У такому випадку його напружена та виснажлива мандрівка на колінах виявиться марною. Усе ж був лише один спосіб це перевірити. Він почав спускатися вперед, утримуючи перед собою вогнемет. Ламберт першою помітила рух стрілки. Їй довелося із хвилину панерувати, доки не стало ясно, що це показник капітана. «Утримала твій сигнал», – повідомила Ламберт Далласу, який досі був від неї далеко. «Чудово. Йому було легше від того, що інші знають, де він. Слідкуй за мною». Даллас знову повернув. Він не пам'ятав, щоб там було так багато крутих поворотів, але вдовольнявся тим, що досі перебуває в головній шахті. Капітан не зустрічав жодних бічних тунелів, у які проповзла істота більша за Джонса. Хоча чужий міг прослизати крізь невеликі отвори, Даллас не думав, що він зможе протиснутися в шахту допоміжної вентиляції за шишки 10 сантиметрів. Наступний поворот був особливо важким, враховуючи довгі стволу вогнемета, який не згинався. Захеканий дал злився в шахті, розмірковуючи, як рухатися далі. «Ріплі!» Вона здигнулася від різкового голосу капітана і швидко відповіла. «Тут, чую тебе добре. Щось трапилося? У тебе нервовий?» Вона замокла на півслові. «Який удалося міг бути голос, як нервовий. «У мене все нормально», – сказав він. «Просто втомився. Втрачаю форму. За кілька тижнів у гіперснім я втрачаю тонус, незважаючи на вплив морозильних камер». Він пусовився, влаштовуючись для кращого огляду. Гадаю, шахта скоро закінчиться, тут стає спекотно. Цього слід було очікувати, подумав Далас. Ряд пострілів з вогнемета створював велике навантаження на термостати, які охолоджували шахту всередині. Продовжую рухатись, будь на зв'язку. Нарешті Далас із полегшенням виліз із сісної шахти в одну з головних повітряних магістралей Нустрому, яка була двоярусним тунелем із двома містками посередині між ярусами. Від із шахти саме біля такого містка, ступив на хідник без поруч і з полешенням випростався. Ретельно оглянувши більший прохід, капітан нічого не знайшов. Було лише чутно, як постійно пульсували холодильні агрегати. На його шляху був ремонтний відділ. Далас пішов туди і теж усе перевірив. Усе вказувало на те, що величезна камера була порожньою. Доки капітан був посередині цього приміщення, сюди й муха б не проскочила. Даллас подумав, що це найкраще місце, щоб нарешті відпочити кілька хвилин. Він присів на містку, машинально оглянув нижній поверх і промовив. «Ламберт, який сигнал ти утримуєш? Я зараз в одній із центральних змішувальних камер посеред ремонтного відділення. Тут нічого немає». Ламберт подивилася на екран вістежувача і розгубилася. Вона схвильовано оглянула на Паркера і показала пристрій йому. «Що з ним?» «Гадки маю. Це ж Ешова іграшка не моя». «Нічого не можу второпати». «Лаберт?» – знову запитав Даллас. «Я тут. Я не впевнена, що ти там один». Вона потрусила пристроєм. Показники не стали зрозумілишими. «Здається, йде подвійний сигнал». «Такого не може бути. Ти отримуєш два окремих, чітких сигнали від мене?» «Ні, один, але якийсь незрозумілий». «Може бути накладка. Інтерференція», – відповів Далас. Рух повітря в цих шахтах може збити з пантелику такий саморобний пристрій, який аналізує саме щільність повітря. Я піду вперед. Гадаю, коли буду рухатися, сигнал стане чіткішим. Дала встав, не помітивши позаду себе величезну лапу з кігтями, яка повільно підіймалася з підмістка. Вона щось намацувала і ледь не Даласа за ліву ногу, доки він йшов вперед. Лапа заховалася під так само тихо, як і з'явилася. Далас зупинився на півдорозі до виходу з камери. «Зараз краще, Ламберт? Я перемістився. Сигнал став чіткішим?» «Так, – напружено промовив Ламберт, – але я досі утримую чіткий подвійний сигнал і не знаю, який твій». Даллас крутнувся, очима бігаючи по тунелю, ретельно вивчаючи стелю, підлогу, стіни та величезну шахту, з якої він щойно вийшов. Потім він подивився назад на місток ремонтного відділення, на те місце, де щойно сидів. Даллас упустив огнемет. Якщо він подавав перший сигнал, залишивши місток, то джерелом подвійного сигналу повинен бути дала затиснув палець на спусковому гачкового гнемета, але натиснути не встиг. До його щиколотки вже просяглася та сама лапа. Перший сигнал подавав чужий. Ріплін на стояла біля вентиляційного отвору, слідкуючи за ним і думаючи про забачливо відкритий тамбур-шлюз. У щось задзвеніло. Спочатку Ріплі подумала, що це в неї в голові. Там часто виникали дивні звуки. Потім звук повторився і став голоснішим. Коридором прокотилася луна. Таке враження, що звук йшов із глибини шахти. Ріплі стиснула вогнемет. Дзвін припинився. Супереч здоровому глузду, Ріплі підійшла ближче до отвору, навівши вогнемет на нього. Потім Ріплі почула знайомий звук. Хтось кричав. Вона впізнала голос. Забувши про всі ретельно розроблені плани та сувору процедуру, вона побігла до отвору. «Далася! Далася!» Після першого крику настала тиша, лише вдалині щось м'якоту по тілу. Звук слабшав. Ріплі подивилася на екран відстежувача. На ньому була якась самотня пляма, а червоне світло швидко згасало, як і крик. «Господи! Паркере! Ламберт!» Ріплі підбігла до телефона і закричала. «На зв'язку!» – відповіла Ламберт. Що відбувається? Сигнал від тебе зник. Гріплі почала відповідати, але в готлі застряг клубок. Вона раптом згадала свої нові обов'язки, заспокоїлась і випрямилася, хоча поряд нікого не було. Ми щойно втратили Даласа.